Сміт довго, дуже довго, тримав у руці важкий ковпак. Вона спітніла. Врешті почала тремтіти, і довелося його відкласти. «Я бачу, що ти це все дуже ретельно обміркував», – сказав він, уже зовсім спокійний. «Бог війни ХХ століття. Темна легенда. А я маю бути твоїм апостолом». Які часи, такі боги та їхні апостоли. Діапазон дії твого електромагнітного Євангелія буде незрівнянно більший. Новонавернених ставатиме набагато більше і швидше. А віра мілкіша? Звичайно. Я знаю, що спричиняю. На мені ще зароблять маєтки. Вони ще продадуть мене в мільярдах примірників. Будуть проклинати в моє ім'я і чинити в моє ім'я зло. Але так воно з усіма богами. А я, принаймні, дам своїм послідовникам волю. Я дам їм Польщу. Не кожне божество може похвалитися такою ефективністю, га? Ксаврас невпевнено засміявся. Це добре, що я нарешті можу з кимось щиро поговорити. Це вже не має значення, що я зараз скажу. Це нічого не змінить, нічого не відверне. Ну, може тільки Шміга, він міг би. Але я тебе звільню від цього. Є тайни і є таємниці. Після нашої смерті залишиться вже тільки одна особа, яка знає правду. Він знову засміявся. Так, власне, і стають богами. Почало мжичити. Вони не ворушилися. Тринадцять років. Яка прірва ймовірності. Ти, Ксаврасе, ти й далі мені брешеш? «Пам'ятаєш, що я тобі казав про хаос? Скільки б ти інформації мусив переказати Конрадові, щоб мати певність, що він не збочить зі шляху, Га? Вижрин озирнувся на американця, показуючи йому свої червоні руки. Знову за тим бентежливим осміхом. «Це ніяка не стигма. Невідмінна риса. Кодуючи гени рецесивні, на відміну від тих справді важливих». Я не без причини цікавився роботами Женуекса. Смітові не одразу вдалося зрозуміти. А зрозумівши, він подивився полковникові в очі, онімілий від жаху. Ніби побачив над собою лапу дракона, який зібрався втоптати його в землю. Небесний перст господній. Неминуче. Жахливе. Незбагненне. Можна лише заплющити очі. Чому вони всі? Під іншими прізвищами. Так треба було. Івана ти застрелив власноручно, а до того відправив його під бомби. Тільки не кажи мені зараз про любов. Ми всі знали. Він прийняв це гідно. Немає милосердя чи жалю. Це не жертва. Він стиснув червоний кулак. Це... Жага. Вітер приніс з того боку вісли звуки хейналу. Сміт поглянув на годинник. Дванадцяттяну один. Година з маленьким гаком. Кому там хочеться грати хейнал? Та ще й так фальшивити. А насправді? Насправді ти ж не мусив тут умирати. Як і єврей. Ти знав і міг уникнути. Чому ж тоді ти приїхав до Кракова? «Чи справді не існує жодного іншого майбутнього, в якому Польща була б вільна, а вижрен живий?» «Га? Не вірю!» – Ін гірко засміявся до себе. «Насправді! Насправді ти приїхав сюди, щоб не дожити часу фактичної влади. Може, заперечиш це?» «Не заперечиш!» «Пам'ятаєш нашу розмову в день смерті Івана?» «Пам'ятаєш її?» Ти знав, що це я маю рацію. І чим ти міг відповісти мені? Лише пророцтвом про свою смерть. Смерть. Тільки вона тебе рятує. Ксаврасе, Ксаврасе. Ти справді бачиш себе такою потворою у своєму майбутньому? Чи це вже остання нагода покинути сцену перед остаточною зміною масок? Я увесь час був переконаний, що для тебе немає порятунку. Зараз уже не впевнений. Якщо ти можеш стримувати себе і жертвувати задля рацій, яких не поділяєш, якщо для блага тих, кого зневажаєш, ти можеш позбавити себе життя, я вірю у твою силу, Ксавросе. Ти, котрий обираєш стежки, я вірю, що ти мав би шанс. Хоча зараз, можливо, бачиш його дуже невиразно або зовсім не бачиш. Але ж ти сам визнав, що були такі часи, коли шанси на незалежну Польщу повністю зникли серед іншого ймовірного майбутнього. Отож, це нічого не означає. Ти повинен повірити своїй волі. Ти не мусиш умирати. Герої воєнного часу – це не герої мирного часу. Ці світи несумісні. Але ти? Ти міг би заперечити правило. Ти один мав змогу зробити цілком свідомий вибір. Ти відмовився. Ти здався. «Чому? Чи аж такого гиду ти відчував до вижрена людини, яка мала б заступити сьогоднішнього вижрена Бога?» Звичайно ж, Ксаврас нічого на це не відповів, а сміт не коментував подальшої мовчанки.